Bismillahirrahmanirrahim. Salam عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna alhamdulillahi nhammadhu wa nistainhu wa nistafiru wa nauzu billahi min <-tuh> shurur anfusina wa min syi'at amalina. Masya Allah.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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة Ya ayuhah الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayuhah الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 Nas'alullaha as-salamatu al-afiyah Kau muslimin dan kaum muslimat Yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga Dalam pembahasan kita Tafsir di akhir surat Al-Furqan yang mana ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengkaji sampai ayat yang ke-71 dari surat Al-Furqan Al-Qur'an terjemahan di dalam masjid kita Masjid Ubay bin Ka'ab yaitu halaman 366 Pembahasan kita masih melanjutkan mengenai sifat-sifat segolongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dipuji langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahawasanya ada hamba-hambanya yang disebut oleh Allah dengan nama Ibadur Rahman hamba-hamba roh yang maha penyayang bentuk pujian di akhir surat Allah mengatakan bahawasanya mereka akan diberikan ganjaran berupa tempat yang tinggi di dalam surga ula'ika <tuh> yujuzawna <-tuh> al-ghurfata bima sabaru ma'asyur muslimin kita telah melewati Beberapa sifat-sifat hamba-hamba yang mulia tersebut Yang pertama alal ardi Iaitu orang-orang yang berjalan Di atas permukaan bumi dengan tenang Tidak dengan kesombongan Yang kedua Mereka selalu mengucapkan perkataan yang baik Walaupun di saat orang-orang yang jahil Menyindir, menghina dan mencaci mereka Jadi kejahatan tidak pernah mereka balas dengan kejahatan Yang ketiga Mereka adalah orang-orang yang melalui Malam mereka untuk korab mereka dengan rukuk dan sujud Melalui malam mereka untuk رب mereka dengan ruku' dan sujud. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa, minta diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa sebagaimana firman Allah, yad'una rabbahum khaufan wa tamaa. Mereka berdoa kepada رب mereka dengan rasa takut dan rasa harap. Doa mereka bukan cuma dengan lisan Yang kelima Mereka adalah orang-orang yang tidak berlebih-lebihan Dan tidak pula Bermalas-malasan di dalam berinfak Dan yang keenam Mereka adalah orang-orang Yang tidak mensekutukan Allah Apalagi di dalam Doa mereka hanya tertuju kepada Allah. Yang ketujuh, mereka adalah orang-orang yang menjauhi, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Dan yang kedelapan, mereka adalah orang-orang yang menjauhi zina. Ma'asyurah muslimin, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan ayat yang ketujuh puluh dua. Padanya terdapat sifat yang kesembilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kita baca ayat yang ke-72 sampai ayat yang ke-74. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ Billahi من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والذين لا يشهدون الزور, لا يشهدون الزور, وإذا مر باللغوي مر كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صمّا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين waj'alna lilmuttaqina imama ma'ashar muslimin perhatikan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di antara sifat hamba-hamba Allah yang mulia yaitu orang-orang yang la yashhaduna az Wa ida maru bilawiy maru kirama kita artikan sebagaimana biasa secara perkata agar kita bisa mengartikan atau bisa membandingkan dengan terjemahan bebas karena di dalam Al Quran terjemahan penerjemah berusaha menterjemahkan dengan bebas sehingga mudah difahami. Bisa dicerna oleh semua lapisan. Akan tetapi apabila kita mengartikan secara perkata. Maka kita akan lebih melihatnya secara lebih luas lagi. Karena setiap kata. Yang ditempatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di sana terdapat mu'jizat maknanya. Di sana terdapat mu'jizat makna. Makanya sebenarnya. Dan orang yang faham bahasa Arab dia tahu Al-Quran ini tidak bisa diterjemahkan dengan terjemahan yang sempurna 100% tidak bisa Siapa manusia yang sanggup menerjemahkan bahasa penciptanya? Siapa makhluk yang sanggup menerjemahkan bahasa Allah SWT? Tidak Terjemahan yang ada di hadapan kita Dia adalah bentuk usaha mendekati makna aslinya tapi tentunya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan dan itu adalah usaha yang mulia. Padahal ma'asyar muslimin, orang yang pelajari bahasa Arab memahaminya dia akan merasakan sangat jauh beda antara bahasa Al-Qur'an, bahasa Allah dengan bahasa terjemahan. Ini pentingnya ma'asyar muslimin untuk kita mempelajari bahasa Arab. Penting kita mempelajarinya. Di antara enak, di antara pentingnya kita mempelajari bahasa Arab yaitu kita merasakan Al-Qur'an sebagaimana aslinya, tidak merasakannya sebagaimana terjemahannya. Ya kita yang enggak bisa bahasa Arab ini lebih sering kita merasakan kandungan Al-Qur'an cuma sebatas makna yang telah diterjemahkan oleh orang kita enggak merasakan bahasa aslinya, karena bahasa asli Al-Quran bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lainnya, akan tetapi adalah bahasa Arab. Apa kata Allah yang anzalna Qur'anan Arabian, la ala kum Sungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Sengaja Allah. Menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Semoga kamu berakal. Semoga kamu memahaminya. Maksudnya, apabila kamu ingin memahami Al-Quran, maka pelajari dia dengan bahasa aslinya itu bahasa Arab. Maknanya Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan mengatakan: "Talmu'l Arabiya, fa inna min dinikum. Pelajari bahasa Arab." karena bahasa Arab tersebut termasuk daripada ajaran agamamu pelajari bahasa Arab karena mempelajari bahasa Arab tersebut termasuk bagian daripada agama. Masya Allah ikhlas sekalian na'azakumullah kita artikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waladzim la yashhadun az zur dan orang-orang yang لا يشهدون tidak menghadiri, tidak menyaksikan ajzur kepalsuan. Tidak menghadiri kepalsuan. Tidak menyaksikan kepalsuan. Ini secara bahasa. Dalam Al-Quran terjemahan saya lihat. Diartikan, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, ini terjemahan umum. Secara bahasa kita bisa lihat, La yashadun, maknanya tidak menyaksikan, tidak menghadiri. Az-zur, kepalsuan. Wa'idha maru dan apabila mereka lewat, Bil-lagwi, dengan sesuatu yang sia-sia, Merukirama Mereka lewat dengan Terhormat Dengan mulia Ini artian secara Berkata Kemudian Ma'asyurul muslimin apa makna daripada Ayat ini, kita lihat Bagaimana ayat ini Difahami oleh murid-murid Rasul, para sahabat Dan oleh murid-muridnya Para sahabat Yaitu para tabi'in Kemudian bagaimana difahami oleh para a'imah, para imam rahimahumullahu pa'ala. والذين لا يشهدون الزور Di antara ibadur rahman, hamba-hamba yang mulia yaitu hamba-hamba yang tidak menyaksikan, menghadiri kepalsuan. Apa itu kepalsuan? Apa maknanya? Kepalsuan Yang dimaksud di sini diartikan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah, putra daripada Ali bin Abi Talib, kata beliau Allahu wal Ghina, perbuatan yang sia-sia dan nyanyian. sebagian mengartikan kepalsuan yang dimaksud di sini yaitu asyirku wa ibadatu asnam tidak menghadiri kesyirikan dan menyembah berhala ada juga yang mengartikan yaitu al-kadzib wal fisq wal lawu wal batil tidak menghadiri kedustaan kefasikan kesia dan perbuatan yang batil Taus bin kaisan ...Muhammad bin Sirin dari kalangan Tabi'in... ...Abba Haqq, Rabi' bin Anas dan selainnya... ...mereka mengartikan tidak menyaksikan kepalsuan. Apa yang dimaksud? Kata mereka... ...A'yadul Mushrikin. yaitu tidak menghadiri hari raya-hari raya, raya orang-orang Mushrikin. Orang-orang yang mensukutukan Allah. Jadi apabila ada orang-orang yang mensukutukan Allah lagi merayakan hari raya, mereka enggak mau hadir. Orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga, satu di antara yang tiga, orang-orang yang lagi merayakan penyembahan-penyembahan berhala, orang-orang yang lagi berbuat kes kesyirikan dan segala macamnya, maka hamba-hamba yang mulia daripada hamba-hamba Allah tidak mau menghadirinya. La yashhaduna az-zura. Imam Malik dan juga Imam Zuhri dua orang guru daripada Imam Syafi'i ini juga mengartikan kepalsuan yang dimaksud di dalam ayat ini yaitu syurbul khamar yaitu tidak mau menghadiri minum khamar dan ini sesuai sebenarnya dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan sebagian para ulama ada yang men bunyi hadis tersebut mangka ayaminu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al khamar barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka janganlah dia duduk di di, di satu hidangan yang di sana dijalankan khamar Jadi kalau dalam satu hidangan tersebut ada minuman kerasnya dia tidak mau hadir dan sebagian besar para ulama juga mengartikan tidak menghadiri kepalsuan tersebut yang dimaksud yaitu sumpah palsu, sumpah palsu. Dan setelah diteliti masyarakat ma Muslimin, para muhakkin dari kalangan ahlu tafsir, mereka mengatakan bahwasanya Masing-masing pendapat tersebut Tidak bertentangan dan bisa digabungkan Bisa dicarikan titik temunya Intinya bahwasanya Seluruh Perbuatan Dan perkataan yang haram Seluruh perbuatan dan perkataan yang haram Maka dia adalah perbuatan kepalsuan Yang mana seorang hamba yang mulia Tidak mahu menghadirinya Syekh As As-Sa'di Al-Rahimahullah Mengatakan sebagaimana yang telah kita sebutkan Kata beliau Kalkhawdi Fi ayatillah Seperti orang yang berbicara dengan tanpa ilmu Pada ayat-ayat Allah Wal jidalul batil dan perdebatan yang batil wal wal Dan perkataan ribah bergunjing dan mengadu domba Tidak mau dihadiri Banyak hamba-hamba yang mulia Apabila dia duduk dengan teman-temannya lagi bergibah ria Lagi bergunjing ria Dia tidak mau duduk di sana Dia segera tinggalkan Kalau seandainya dia tidak mampu untuk menasehatinya seperti itu ma'asyil al-muslimi. Makanya sepantasnya kita menjauhi majlis-majlis seperti yang disebut. Ada dua orang teman kita lagi duduk. Awalnya bicaranya masih enak. Lama-lama sudah menjurus kepada bergunci. Tinggalkan. Tinggalkan. Agar kita bisa mendapatkan meraih hamba-hamba yang mulia yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti syurbul khamar minum khamar jangan duduk dengan orang yang lagi minum khamar tinggalkan mereka kalau seandainya kita tidak mampu menasihatinya khawatir turun balak dari Allah dia kena dan kita pun kena ditimpa yang sama kalau seandainya ada orang yang lagi berbuat segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan maka jangan duduk di sana kalaulah seandainya kita tidak mampu mengingkarinya ini makna wal ladina dan apabila mereka melewati atau lewat dengan sesuatu yang sia-sia, maka mereka lewat dengan terhormat. Maksud daripada lewat di sini berbeda dengan yang pertama. Yang pertama tidak menghadiri, yang kedua lewat. Maksudnya kata para ulama ahlus tafsir, kalau yang pertama tadi, dia sengaja duduk di sana Dan dia jauhkan Yang kedua Kepapasan, kepapas, tidak sengaja Apabila dia lewat Ternyata di saat dia lewat Dia mendengar perkataan yang enggak bagus Dia mendengar Perkataan yang sia-sia Atau dia melihat Perbuatan dosa dan kemaksiatan Maka dia lewat dengan menjaga Kehormatan dirinya Dia lewat dengan menjaga kehormatan dirinya Dia tidak ikut-ikutan Dan dia tidak pula Duduk di sana menyaksikan Akan tetapi dia menjaga kehormatan dirinya Dengan meninggalkan majlis tersebut Jikalau seandainya dia tidak sanggup untuk Menasehatinya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pada ayat yang ke-72 Dua walladzina idza dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha suma wa 'umiyun wa 'abidalladzina idza dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha suma wa 'umiyun dan apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat hukum -ayat mereka maka mereka tidak mensikapinya dengan buta dan tuli mereka tidak bersikap atau mensikapinya seperti orang yang buta dan orang yang tuli tuli dan buta. Maksudnya apa? Hamba-hamba Allah ini lunak hatinya. Berbuat dosa wajar dia manusia, akan tetapi apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia segera tersentuh. Segera tersentuh. Dia bukan seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Dia segera tersentuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Di awal-awal surat Al-Anfal Al-lazina Iza dhukir, dhukir Allah Wajilat kulubuhu Wa idha tuliat alaihim Ayatuh Zadathum imanat Orang-orang yang beriman Bertakwa kepada Allah Iaitu orang-orang yang apabila disebut Allah Bergetar hatinya Dan apabila Dibacakan ayat-ayat Allah Bertambah iman mereka mereka ini adalah orang-orang yang hatinya belum terdapat sumbatan ma'asyarul muslimin. Berbeda ma'asyarul muslimin kalau seandainya orang tersebut hatinya telah tersumbat. Disebutkan ayat, disebutkan nasihat, dia enggak ada berubah sama sekali. Pada hukum asalnya orang yang seperti itu ma'asyarul muslimin, apa yang kita salahkan? Ayatnya yang tidak mengenai dia atau hatinya yang sudah tertutup? Apa jawabannya? Hatinya yang tertutup pada hakikatnya setiap manusia. Siapapun dia tidak sanggup apabila dibacakan kepadanya ayat Al-Quran. Apabila disampaikan kepadanya ayat Al-Quran. Tidak ada yang sanggup. Sebagaimana Allah berfirman? Apabila قَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لَجَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مُلْخَشَتِ اللَّهِ Apabila ayat ini kami apabila Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung maka engkau akan menyaksikan gunung tersebut akan hancur karena takut kepada Allah. Nah, manusia yang apabila dibacakan ayat Al-Qur'an tidak bergeming dia, tidak berpengaruh pada dirinya, pada hakikatnya hatinya telah tertutup telah membeku lebih keras daripada bukunya gunung tersebut wal iazubillah. Maka, okay, ma'asyar muslimin di sini kita butuh untuk selalu melihat Bagaimana hati kita? Bagaimana hati kita? Orang-orang yang ibadur rahman, hamba-hamba yang mulia tersebut, tidak dukhiru, tidak dukhiru biayatillah, lam yakhiru alaiha summa wa amiana. Mereka tidak mensikapinya dengan buta dan tidak pula menasihatinya dengan tuli. Makanya sebenarnya masyhur Ma muslimin ini berkaitan dengan para penuntut ilmu dan juga merupakan kemuliaan para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu tersebut, mereka malah mencari majlis-majlis yang dibacakan ayat-ayat Allah. Dicari oleh mereka. Sementara para penuntut dunia, dibacakan ayat, mereka malah lari. Nampak bedanya? Dibacakan ayat, mereka lari. Siapa? Penuntut dunia. Penuntut ilmu, dibacakan ayat mereka malah mencari ini mana lagi orang-orang yang bacakan ayat kepada saya mana lagi orang-orang yang ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal Masyr muslimin perhatikan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada kita Kata Allah, Inna shara' al-dawab bingdallahi sumpul bukumul-ladin la'yaqilun, walu'ali mAllahu fihim khairan la'asmaahum. Sungguhnya makhluk yang paling jelek, yang paling jelek di sisi Allah adalah makhluk yang tuli dan bisu dan mereka tidak mengerti. Kalaulah kiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, maka Allah akan perdengarkan kepada mereka. Maka ma'asyurah muslimin, apabila di suatu hari kita mendengar Al-Quran, perhatikan, apabila di suatu hari kita mendengar Al-Quran dibacakan, hadis disebutkan, hati kita tidak tersentuh sama sekali, enggak ada reaksinya, maka hati-hatilah. Ja, ini pertanda tidak baik buat diri kita Jangan sampai Allah ingin menjadikan kita Sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang ke-22 ini Sejelek-jeleknya makhluk Dan jangan sampai Allah menjadikan kita Sebagaimana ayat yang ke-23 ini Apa kata Allah Kalau seandainya pada dirinya ada kebaikan Allah akan perdengarkan Allah akan perdengarkan. Allah tidak mau memperdengarkan kepadanya, karena Allah tahu pada dirinya tidak terdapat kebaikan. Maka kalau seandainya suatu hari kita mendengar Al-Quran, tapi tidak tersentuh hati kita, mendengarkan nasihat dari hadis tidak tersentuh hati kita, kita mendengar atau tidak mendengarkannya sama seperti orang yang tuli dan buta. Maka hati-hati, apakah pertanda pada diri kita sudah tidak ada kebaikan lagi sehingga Allah tidak mau memperdengarkannya kepada kita? Apakah pada diri kita sudah tidak ada tanda kebaikan sehingga Allah tidak mau memperdengarkannya kepada kita? Walau Kalau seandainya pada diri mereka terdapat kebaikan, Allah akan perdengarkan. Kita akan mendengarnya dengan pendengaran yang sebenarnya bukan dengan mendengarnya orang yang tuli bukan seperti melihatnya orang yang buta tidak ada faedah sama sekali para muslimin Al muslimat rahimani irhamakumullah waladina idza zukkiru bi ayati rabbihim. lam yakhruu 'alayha summa wa 'miyana kemudian pada ayat yang ke-74 waladina yaqulun rabbana Hablana min azwajina Waduriyatina qurrat a'yun, wajalna lil muttaqina imama. Ini ayat adalah doa yang mungkin kebanyakan kita telah menghafalnya. Rubana hablana min azwajina waduriyatina qurrat a'yun, wajalna lil muttaqina imama. Dan hamba-hamba Allah ar rahman adalah hamba-hamba yang selalu mengucapkan. Datang dalam bentuk fi'lul mudariq. Menunjukkan sekarang dan ke depan. <tuh> mereka selalu mengucapkan. Bukan dahulu, tapi selalu. Selalu berdoa. Apa doa mereka? Rabbana, wahai Rabb kami. Hablana, berikanlah kepada kami. Min azwajina dari istri kami. Wahburia Cina dan dari keturunan kami Kurataayun penyujuk mata, penyujuk mata, penenang mata. Maksudnya penyujuk, pendingin hati. Jadikanlah istri-istri kami, keturunan-keturunan kami orang-orang yang taat. Sehingga kami senang dengannya. Wajalna lil mutaqina imana dan jadikanlah kami Ya Allah sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksud daripada ayat ini, Ma'asyurul Muslimin? Di sini terdapat dua doa. Dua doa yang diminta di dalam ayat ini. Yang pertama, yaitu meminta kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah diri kami, berikanlah kepada kami, istri-istri dan anak-anak kami, yang menjadi penyajuk hati kami. Maksud daripada penyajuk hati ini, berkata sahabat yang mulia Ibn Abbas, yaitu keturunan dan istri-istri yang bisa membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Otomatis yang bisa membahagiakan kita Istri yang salihah Dan keturunan yang salih Istri yang taat Dan keturunan yang taat Pula Maka makna daripada doa ini Meminta kepada Allah Ya Allah Jadikan istri kami Pasangan kami Dan anak-anak kami Orang-orang yang taat kepada engkau Ya Allah Sehingga mereka nanti Menjadi penyejuk hati kami di dunia dan di akhirat. Ma'asyar muslimin wal-Muslimat rahimani wa rahimakumullah Seorang tabi'in yang mulia al-Hasan al-Basri Hasan al bin Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah kalau beliau ditanya mengenai tafsir ayat ini, apa kata beliau? Maksud daripada permohonan doa di sini yaitu minta kepada Allah, Ya Allah, perlihatkan kepada kami, istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, kepada engkau Ya Allah. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan seorang muslim melebihi daripada melihat anak dan istrinya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini doa ma'asyil muslimin doa subhanallah sepantasnya selalu kita ucapkan di dalam setiap doa kita karena harta yang kita cari kadang sudah kita cari banting tulang tidak terasa kenikmatannya tak kala kita melihat anak kita berbuat dosa dan maksiat benar apa tidak? Ya, hilang kenikmatan harta Hilang kenikmatan harta Terkala kita melihat anak kita tidak mau salat Tidak taat kepada Allah Subhanahu SWT Masya Allah Ini musibah besar Makanya seorang Muslim adalah dia memperhatikan Memperhatikan Bagaimana kemuliaan Dirinya Dan juga bagaimana kemuliaan tersebut Bisa dia tularkan kepada anak dan istrinya dia harus berda'wah. Harus berdoa. Dan ujian dari Allah. Kalau seandainya anak kita tidak taat, istri kita tidak taat, Masya Allah, itu penderitaan luar biasa di atas kehidupan dunia ini, Masya Allah Muslim. Penderitaan luar biasa di atas dunia ini. Makanya hendak kita berdoa, Ya Allah, jadikan anak dan istri kami penyejuk mata kami, penyejuk hati kami di dunia dan di akhirat. فَبْبَنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَتِنَا قُرَّتَ عَيُّنَا Kemudian ma'asyur muslimin saya temukan tafsir yang luar biasa dari al-imam Ibn al Qayyim rahimahullah. Menerangkan bahwasannya orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan dimasukkan nanti ke dalam sorga tidak sendirian, akan tetapi berombong-rombongan. Nah bagaimana rasanya di saat kita masuk ke dalam sorga Ternyata masih ada anak kita yang nyangkut dalam neraka Masya Allah Allah oh, biasa Makanya ma'asyurah muslimin Hendaknya Di dalam kehidupan dunia ini Kita selalu berusaha Mendakwahi Menasihati orang-orang yang menemani kehidupan kita Menemani kehidupan kita itu keluarga kita, anak dan istri kita. Kemudian masha'ul mustaq masha'ul muslimin di akhir ayat Allah berfirman: Wajalna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pemimpin yang dimaksud di dalam ayat ini, sebagaimana perkataan sahabatnya Mu'adh ibn Abbas yaitu pemimpin yang menjadi panutan di dalam kebaikan. Makanya pemimpin yang dimaksud di sini bukanlah pemimpin negara. Bukanlah pemimpin kekuasaan tidak akan tetapi pemimpin di dalam kebaikan masyarakat muslimin. Bahkan sebaliknya. Sebaliknya di dalam kepemimpinan dunia kita dilarang oleh Rasulullah untuk menjadinya. Kata Rasulullah kepada Abu Dzar ya Abu Dzar, "La tas'alil imarah." "Fa innaha qiyamati khizyun wa nadama." Jangan engkau minta kepemimpinan, jangan cari kursi," kata Rasulullah. Karena nanti pada hari kiamat kepemimpinan tersebut menjadi penyesekhinan dan penyesalan. Jadi meminta diri aja menjadi pemimpin dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tak boleh. Nah, pemimpin yang dibolehkan, yang kita diminta, yang diperintahkan untuk memintanya di sini adalah kepemimpinan di dalam kebaikan. Kepemimpinan di dalam ketaatan. Maksud daripada pemimpin dalam ketaatan tersebut, Mahasyarul Muslimin, iaitu bagaimana kita menjadi orang yang dipanuti, diikuti oleh manusia. Hudah dan muhtadin menjadi penyebab orang lain mendapatkan petunjuk. Sehingga nanti di saat kita meninggal dunia, kita memiliki amal jariah. Kita memiliki amal jariah. Pemimpin ini yang diminta. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Memimpin betapa banyak orang ambil ilmu daripada beliau. Setiap kali orang ambil ilmu daripada beliau, beliau dapat pahala. Begitu juga Imam-Imam yang lainnya. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW para tabi'in maka mengada pemimpin dalam kebaikan. Nah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala minta, ya Allah jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Pemimpin di dalam kebaikan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan seperti itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma Demikianlah kami jadikan di antara mereka pemimpin dengan perintah kami terkala mereka sabar. Pemimpin apa? Itu pemimpin dalam kebaikan. Kemudian pada ayat yang ke-75, 76, dan 77, ayat yang terakhir dari surat Al-Furqan, Allah Subhanahu SWT berfirman, Ula'ika yudhizawna al-gurfata bima sabaru, wa yulqawna fiha tahiyyata wa salama. خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْمَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَى دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَدَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا Ulaika, mereka, hamba-hamba Allah Ar-Rahman tersebut, yang telah disebutkan sifat-sifat mereka, apa ganjaran bagi mereka? Ulaika yujuzawna al-gurfata bima sabaru Mereka lah orang-orang yang diberikan ganjaran al-gurfah Tempat yang tinggi di sorga. Dengan apa mereka meraihnya? Bima sobaru. Dengan apa-apa yang telah mereka jalani daripada kesabaran. Menunjukkan ma'asyurah muslimin. Seluruh ketaatan yang telah disebutkan tadi. Menjauhi zina. Menjauhi membunuh. Menjauhi syirik. Dan menjauhi... Perbuatan yang palsu, menjauhi orang-orang yang berkata tidak bermanfaat dan bisa selalu melaksanakan solat malam, berinfak dengan benar. Itu semua tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan bima sabaru, dengan kesabaran. Dan ini ayat menunjukkan kepada kita. Bahwasanya kesabaran tersebut bukan cuma di atas musibah saja Akan tetapi kesabaran yang paling mulia Dan kesabaran yang paling berat adalah Kesabaran di saat melaksanakan ketaatan Dan kesabaran di saat meninggalkan kemaksiatan Itu yang berat masyarakat ini Makanya di dalam alam nyata Kita selalu melihat orang di saat miskin Baik dia Rajin ke masjidnya Rajin ibadahnya. Tapi di saat kaya, hancurlah dia. Hancur dunia dan akhiratnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan terkala seorang hamba ditimpa musibah. Takdir, dia sanggup disabar. Tapi di saat ditimpa ujian, sabar di atas ketaatan. Sabar meninggalkan maksiatan, manusia sering gagal. Manusia sering, sering gagal. Menunjukkan kesabaran yang paling berat. Dan kesabaran yang paling banyak manusia gagal di sana adalah kesabaran dalam melakukan ketaatan dan kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan. Semoga Allah memimpin kita semua. Ulaiqajizahunul <tum> Qurfa tabiman sabaru. Mereka lah orang-orang yang diberikan tempat yang tinggi di dalam sorga. Sorga, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man laainun raat wala udunun samiat wala khater fi qalbi albashar surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbayang oleh hati, apalagi indahnya surga. Kita membayangkan surga seindah-indahnya, maka ketahuilah surga tersebut jauh lebih indah daripada bayangan kita. Atau dalam bahasa lain Bayangan kita, khayalan kita Tidak sanggup menghayalkan indahnya sorga Bayangkan masyarakat misalnya Saking indahnya Sorga tersebut Kata Allah dalam Al-Quran <tuh> Fihama tajtahihi al-anfus Otaladzul a'yun Di dalam sorga Terdapat semua Yang diinginkan oleh jiwa Dan semua yang disenangi oleh mata bayangkan indahnya makanya ma'asyur muslimin saking indahnya sorga menghayalkan aja kita gak sanggup kita di dunia ini lihat orang kaya wah enaknya jadi orang kaya masya Allah kadang untuk bisa mendapatkan sedikit kekayaan saja kita mau mengorbankan siang dan malam kita padahal di dalam kekayaan dunia tersebut keindahannya tidak seberapa Nah sepantasnya untuk mendapatkan keindahan surga Sepantasnya kita mengorbankan siang dan malam kita Makanya ma'asyurul muslimin orang-orang saleh Bagaimana mereka digambarkan Orang-orang saleh Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Mereka adalah orang-orang yang berlelah-lelah di dunia Demi bisa beristirahat nanti di akhirat Bersakit-sakit di dunia Agar bisa senang di akhirat Meneteskan air mata di dunia Agar bisa tersenyum nanti di akhirat Itu orang-orang muslimin Berlelah-lelah di dunia Di saat orang lain bersenang-senang Dengan tidurnya mereka bangun Mereka bangun Dicucinya mukanya Dibersihkan badannya Kemudian dia duduk bersimpuh di hadapan Berdoa kepada Allah Dalam sujudnya Berlelah-lelah di dunia Di saat manusia bersenang-senang bertawa Di luar sana dia seizingkan bajunya. Dia datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Dia datang ke di majlis-majlis ilmu. Berletih-letih di dunia. Agar mereka bisa bersenang-senang. Di akhirat mereka jual dunia mereka. Jual dunia mereka. demi mendapatkan akhirat ma'asyur muslimin. Seperti itu sepatasnya. Seperti itu sepatasnya. Berbeda dengan orang-orang yang merugi. Dia beli dunia. Dan dia jual akhirat. Dia nikmati tidur di malam harinya dan dia beli kesangsaraan yang tidak ada akhirnya dalam neraka nanti ya Allah tidak ulai ikhazzaun al qurufatul masyubaru mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi tempat yang tinggi di sorga disebabkan kesabaran wa yulakawn fiha tahiyatul salama dan mereka disambut di dalam syurga tersebut Dengan sambutan dan dengan ucapan selamat Allah serangkan dalam Al-Quran Wal malaikatu yadukhurun alaihim min kulli bab Salamun alaikum bima sabartum fa fani' ma'ukubaddar Apakah kata Allah dalam Al-Quran? Takkala puhuni syurga masuk ke dalam syurga Maka para malaikat menyambut mereka dari seluruh pintu Para malaikat berkata Salamun alaikum bima sabartum Salam sejahtera bagi kamu disebabkan kesabaran kamu dulu di dunia. Allah khutbah. Kamu masuk surga, selamat. Kamu berhasil sabar di dunia. Selamat. Masuk ke dalam surga. Karena kamu berhasil sabar di dunia. Fani'ma uqbaddar. Maka seindah-indahnya tempat kembali bagi seorang yang bersakwa. Akhi-akhi ma muslimin, dunia ini indah tatkala seseorang mampu bersabar. Dunia ini akan bisa dilewati dengan selamat apabila seseorang mampu bersabar disambut oleh para malaikat. Masyaallah. Nah, yang menyambutnya para malaikat hamba-hamba Allah yang suci menyambut kita. Sambutan yang tidak ada lebih indah daripada sambutan mereka. Kemudian apa kata Allah melanjutkan balasan yang mulia bagi orang-orang tersebut? Khalidin fiha. Hasunat mustaqarra wa muqamah. Mereka kekal di dalamnya. Dan surga tersebut sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat berdiam. Apa kata para ulama rahimahullah. Di antara tambahan ganjaran. Bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Adalah apa? kekekalan di dalam surga itu sendiri. Sebagian ada yang mengatakan dari kalangan para ahli hikmah. Surga itu nikmat. Sorga itu indah. Dan kekal di dalamnya lebih indah daripada sorga. Kalau kita masuk sorga ma'asyurul muslimin cuma satu hari, kemudian dikeluarkan, kita akan tetap mengatakan sorga itu indah. Tapi kekalnya di dalam sorga. Nggak ada ujung. Nggak ada akhir. Tidak ada kematian. Selahnya kenikmatan. Ya Allah mampu menciptakan kenikmatan yang abadi. Allah maha berkuasa dan Allah maha mampu. Tidak ada kesudahannya. Dan kekekalan seseorang di dalam sorga adalah kenikmatan di atas sorga itu sendiri Sebagaimana sebagian para ahli hikmah mengatakan bahwasanya di dalam neraka adalah siksaan Dan kekekalan di dalam neraka lebih tersiksa daripada neraka itu sendiri Kita masuk ke dalam neraka sehari tersiksa Sehari tersisa Satu hari di dunia Berapa ukurannya di akhirat Seribu tahun. Ina yang mana inderobika khalifisana. Seribu tahun masuk ke dalam neraka, baru dihitung sehari. Sehari di dalam neraka tersiksa luar biasa dan kekal dalam neraka lebih tersiksa lagi emas Muslim kekal. Khalidina fiha hasanat mustaqarroh muqama. Kemudian pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menutup firman-Nya dengan firman Allah kul ma ya'ba bikum rabbi laula du'a'ukum kul katakanlah wahai Muhammad rasulullah s.a.w. katakan. ma ya'ba bikum rabbi rabbku tidak akan memperdulikan kalian rabbku tidak akan memperdulikan kalian laula du'a'ukum kalaulah bukan karena doa kalian Allahu Akbar doa artinya doa di sini diartikan bebas, diartikan ibadah. Allah tidak akan peduli kepada kalian wahai manusia kalaulah bukan karena doa kalian. Mashruh muslimin bawa pada diri kita. Kita katakan Allah tidak peduli dengan kita kalaulah bukan karena doa yang selalu kita panjatkan. Fakat kejar tumfasal fayyukul lizana maka sungguh kalian telah mendustakannya maka kelak akan menjadi azab yang selalu menimpa. Ma'asyirul muslimin ada satu latifah, suatu tafsiran yang indah sekali dari sebagian para ahli tafsir. Mengenai ayat yang terakhir ini. Apa kata para ahli tafsir? Perhatikanlah. Terkala Allah berbicara mengenai ibadur rahman, hamba-hamba yang mulia diawali dari, surat, dari ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di antara sifat-sifat mereka dimulai dengan doa mereka selalu berdoa rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam kemudian di tengah Allah menceritakan sifat-sifat mereka Allah ceritakan mereka juga berdoa apa doa mereka rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna ja lil muttaqina imama Kemudian di akhir ayat mengenai mereka Allah juga menceritakan mengenai doa. "Ulma yaabau bi kumrobbi lauladu'a aku". Katakanlah, Rabbku tidak akan peduli kepada kamu kalaulah bukan karena doamu. Menunjukkan masyurul ma muslimin bahwasanya kebaikan seorang hamba selalu ditemani dengan doanya, selalu dimulai ditemani dan diakhiri dengan dengan doa. Itulah kebaikan seorang hamba. Allah tidak akan peduli dengan kita kalaulah bukan karena doa kita. Allah peduli dengan kita, Mashallah muslimin, bukan karena amalan kita. Amalan kita sedikit, Mashallah muslimin. Sedikit, sedikit sekali dibandingkan dosa kita, dibandingkan kelalaian kita. Sebab Allah memberdikan kita karena doa yang kita panjatkan bukan karena amalan kita wahai saudara muslimin maka jangan kita pernah suatu saat suatu hari menepuk dada saya telah haji saya telah beramal saya telah berinfak jangkar Allah dengan jelas sekarang dalam ayat ini Allah peduli kepada kita karena doa kita doa bukan karena amalan maka ni mas muslimin kebaikan seorang hamba diraih dengan doanya. Maka apabila kita ingin suatu kebaikan, kita ingin suatu kebaikan, maka mulailah dengan doa. Mulai dengan doa. Ompamanya contoh di saat kita belajar, kita baca ayat, baca hadis, kita membaca keutamaan salat malam. Seafdal-afdalnya Sa salat malam, alaikum biqiyamil lail. فَإِنَّهُ دَعْمُ الصَّلِحِينَ قَبْلَكُمْ Hendaknya kamu melaksanakan solat malam, karena dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Kita ingin bisa solat malam. Selama ini kita sudah berusaha bangun, tapi tidak bangun-bangun juga. Sudah terbangun pun, tidak bisa duduk, tidak bisa solat. Bagaimana caranya? Supaya bisa. Mulai dengan doa. Mulai dengan doa. Jangan kita mulainya dengan Bersandar dengan kemampuan kita saja Atau bersandar dengan harta kita saja Kita bikin beker jam beker kita Satu, dua, tiga Di sekiling tempat tidur kita Bersandar dengan kemampuan Boleh juga Tapi alangkah indahnya Kalau sandaran tersebut Kita sandarkan kepada doa Yang kita panjatkan kepada pencipta Langit dan bumi ini Mulai dengan doa Maka setiap kali kita ingin Suatu ketaatan Ingin suatu kebaikan Maka mulailah Ma'asyur muslimin Dengan Doa. Allah berfirman, "Kul, ma'ya'ba'u bikum Rabbi, lola doaa'ukum." Katakanlah, Rabbu tidak akan memperdulikan aku. Katakanlah, Ya Muhammad, Rabbu, Rob kamu, Rabbu tidak akan memperdulikan kamu kalaulah bukan karena doa. Maka benarlah Rasulullah SAW yang telah bersabda bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi daripada kemuliaan doa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntun kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaul muslimin, belum mampu beramal, mulai dengan doa. Apabila belum mampu beramal, maka mulailah dengan doa. Dan doa itu sendiri adalah amalan yang mulia yang Allah anugerahkan pertama kali di awal kita meraih amalan tersebut. Dan akhirnya saya Sudahi kajian kita pada malam hari ini. Apabila ada yang benar, maka dia berasal dari Allah semata, dan apabila ada yang salah, maka dia berasal dari diri saya dan dari syaitan. Akhirnya, saya uh, sudahhi dengan doa cakap majlis. Subhanak Allahumma, wabhamdika. Ashhadu allah ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.